Урсула могла сприймати їх тільки як якесь невиразне сяйво. Вона ніколи не казала, що сліпне, бо це було б при вселюдним визнанням своєї непотрібності. Потайки від усіх, Урсула почала наполегливо вивчати відстані між речами і голоси людей, щоб і далі бачити по пам'яті, коли катаракта зовсім затьмарить її зір. Пізніше вона несподівано знайшла для себе підмогу в запахах, які розрізнялись у темряві набагато чіткіше, ніж обриси та кольори, і остаточно врятували її від викриття. Незважаючи на довколишню пітьму, Урсула могла їй всилити нитку в голку й обкидати петельку, і вчасно виявити, що молоко починає закипати. Вона так добре пам'ятала, де розташована кожна річ, що іноді сама забувала про свою сліпоту. Якось Фернанда Зняла Бучу нове з дім, що в неї пропала обручка, і Урсула знайшла її на полиці в дитячій спальні. Пояснити це було дуже просто. Поки всі інші безтурботно ходили туди-сюди будинком, Урсула своїми чотирма чуттями пильно стежила за кожним їхнім рухом, щоб випадково не наштовхнутися на когось. Невдовзі вона виявила, що кожен член родини сам того не зауважуючи ходить з дня на день одним і тим же шляхом, повторює одні й ті ж рухи і мовить в один і той же час одні й ті ж слова. Виходить, загубити щось бондія ризикували лише в тому разі, коли порушувався звичайний розпорядок дня. Тимто зачувши Фернандині бідкання, Урсула згадала, що Фернанда зробила того дня єдину незвичну справу – провітрила мати з дитячих ліжок. Напередодні вночі Меме знайшла блошицю. А оскільки під час прибирання діти теж були в спальні, то Урсула вирішила, що Фернанда поклала обручку в єдине недосяжне для них місце – на поличку. Фернанда ж навпаки шукала обручку лише там – де пролягли її повсякденні шляхи. Вона ж бо не знала, що саме буденні звички і утруднюють пошуки загублених речей, через них ці речі і буває так важко знайти. Навчання і виховання Хосе Аркадіо допомагали Урсулі помічати навіть найнезначніші зміни в домі. Скажімо, тільки но вона зачує, що Амаранта перевдягає святих у спальні, як одразу починає вдавати, ніби навчає хлопчика розрізняти кольори. «Гаразд, – мовить вона до нього, – а тепер скажи мені, якого кольору одежа святого архангела Рафаїла». Таким чином хлопчик давав Урсулі ті відомості, в яких їй відмовляли очі. І задовго до його від'їзду до семінарії Урсула навчилася визначати навпомацьки за фактурою тканини кольори одягу на святих. Але часом ставалося і дещо непередбачене. Якось вона наштовхнулася на амаранту, що сиділа – і вишивала посеред галереї з бегоніями. На Бога обурилася Армаранта, ти ж дивися, куди йдеш. Це ти, відказала Урсула, сидиш не там, де маєш сидіти. Урсула була цілком упевнена в своїй правоті. А гаразд поміркувавши того дня, зробила несподіване для себе відкриття, до якого ще ніхто не додумався. В міру зміни пір року Сонце поступово й непомітно змінює своє місце в небі, і ті, що сиділи в галереї, потроху самі не усвідомлюючи того, пересувалися на інші місця. Відтоді урсулі досить було тільки згадати, яке сьогодні число, щоб безпомилково визначити, де сидить амаранта. Хоча Урсулині руки дрижали з кожним днем чимраз помітніше, а ноги ставали важкі, як колоди і ще ніколи доти її маленьку постать не бачили в стількох місцях одразу. Урсула була майже така сама моторна, як і в ті часи, коли на її плечах лежали всі турботи по господарству. Однак тепер у позбавленні світла самотині своєї глибокої старости вона набула здатності з такою незвичайною проникливістю орієнтуватися навіть у найнезначніших родинних подіях, що вперше з повною ясністю – Побачили ту правду, яку не могла доти розглядіти через свою постійну переобтяженість домашніми справами. На той час, коли Хосе Аркадіо стали готувати до семінарії, Урсула вже зробила якнайважніший огляд усього життя родини Боендія, починаючи від заснування Макондо, і цілком переглянула свою думку про нащадків.